شفاعن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن يكن من كنا لله ورسوله اوه سوکه جه ازیکی پتا سوکه الله در زاد پارا او پیغمبر ز تابیدارای ز پارا وتعامل صالحا اعمل كي عمل صالح نو تهاجرا مرټه یې نیم نم موږ باور کوو د دې بی بیا نو ته اجر او ثواب داوی د چن وعدتنا ل رزقا کریمه امون انسا ان نبی ایبي بيانو بی دتي پیغمبر لستن كا احد من النساء نيتها سو پسند او تن تنورو خوزو د امتو ان تقاتن ابي شرط ک چرتا سو کوي فلا تحزنا بالقول بساسو نرمي مکه وې پوهه نا کې فلا تحزنا بالقول نرمي نک مکه خلکو ته پوهه نا کې په خبرو کې سنجه دمو زنان او څوک وتا رنګو کی هېلو دا څه مګا دی تا نارمي په خبره کې او هیلو په انګليش کې جهنم ته وي فیتمعل لذی فی قلبه مرضن لعلاج بقي هغه سره جنوټاره چنډاوه پوزړ کې مرض دې بيماري دا وقلنا قولا معروفا او خبره کوي خبر انيغه چې ځزجا اثرنه پیدا کی وقرنا في بيوتكم او قالارعو کوي پخپل کورونو کې ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى <تصفح> او موزه بهر پښان د وتلو دغې ولم بني جاهلیت چې پردانوا مخ پټول نو بدن پټول نو او دا سه به ووتی کمزې به غڼا وه ال تبهوار دې ته د جاهلیت وتلوي هغه هغه وتل چې هغه کې پورا ستر او پردا وخ پوجرابي پلا سودستاني په مخ نقاب دا جایز دي ضرورت ته 파ره هله منزه نو زیات ضرورت نشته دي او داریده 파ره او تل مندي په دین کې ځانانو تبلیغ نشته بيني تبلیغ شته وی او تل ولا نشته دی تبلیغ ویلی سوره یونس ها <تبليخ> سوره توبه کې چوال مؤمنون من بعض بعضم بعض اولیاء و بعض ی امرون بالمعروف و ی نهون علی المنکر مؤمنان نارین او زنانہ دوارات کړی کړی بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او تل ونی کور کی, کی چا خبر او غم کې چا خبره اکلا ندی بوله جواب کیه او بے کئی تشیر کرت بکوی داشتا دی وطل نشتا دکا قرآنوی ولا تبر راجنا واقم نصولاتا اودرو امانزلرا پابنده سرا واتین الزکاة کې زکاة کمال در سرایی قاتعن الله ورسوله او د الله د حکم تابعداري کوي او د پیغمبر د حکم تابعداري کوي د شرک او عبادت نظام ساته دي وهغه که زنانکم دداسه ته ری تبلیغ درې چې د شرک او عبادت خبرې کوي خوبي ولیدو پیغمبري ولیدو اولش نه پانا ورکلا ته ری انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس بشكاء الله اراده کي چې دا دوره پابندکي پتاسو ملاله سم مطلب دي ليذهب عنكم الرجس چې لری کې پلی نه پلیتي هر قسم اهل البيت اکور ولود پیغمبر ويطهركم تطهيرا او که پاک کتاب سره پورا په پاکوالي سره ظاهيري او باطني او ستاسو دين دادي ګورونو کې ځنه وذګورنا ماوت بو يوت کننا او يذاوي اس تکل كوي داوي چلوستل شي ستاسو په دي کې من ايات الله جل الله يات النزيز قران او د حکمت خبری دي د سنت خبری دي دا کورنو کې دکای کنه یعنې کنابی الله اسلام چې با کله یو ځای کې راځم کړی او ته واز او تکریر وکړه لیر سخت دا ډول طریقه دی ان الله کان لطیفن خبیر ام به شکل الله غزادته پډېرو باریکو رازونو باندې موږ او بخکارو خبرو باندې موږ پويږیم ان المسلمین والمسلمات बेशक مسلمانان نارینا او مسلمانانه زنانا والمؤمنین والمؤمنات او مؤمنان نارینا چې دیو مؤمنانه زنانا اسلام ظاہری عمل توئی اعمال او ایمان د زړه تصدیق او یقین توئی والقانطین او القانسات او عاجزیکو انکی نارینا عاجزیکو انکی زنانا وسوادقین او وسوادقات او رشتیا او انکی نارینا او رشتیا او انکی زنانا و السوابرین و السوابرات او صبر که انکی پہر مصیبت بانده نار نبی و السوابرات او صبر که انکی زنانا و الخاشعین و الخاشعات او خاص دالانا یریدن که نارینا او دالانا یریدن که زنانا و المتصدقین و المتصدقات او د الله په نم بانده خیر خیرات که ان کی نارینا او خیر خیرات که ان کی زنانا وصوائی مینہ وصوائی ماتے او روجین ان کی نارینا او والحافظین پرو جاوم او اگر نارینا چحفاظت کئی دخپلو پردو اور غزنانہ چې حفاظت کې خپل پردوم او ذاکرین الله کثیرن اور نارینه چې د الله ذکر کوي ډیر ډیر ډیر ذکر هغه ته چې په سنت طریقې اغل کې یوځل وي سبحان الله موجب سنت طریقې نه ذکر کثیر د قرطبی وي و ذاکراتی هغه ذکر کوونکی زنانا عدل <سؤال> الله <سؤال> مغفرت او عاجر نازوی ما الله <سؤال> تیار کړی د خاص د دې لپاره بخښش د ګناهونو او جر ډیر لوي ز خپل عملونو د اوت عملونو په تر یو بندوي چې پیرو مسلمان څنګه ای حکم عملي چې سړی یکیو الله ولا جرو ورکی نو يا سوره احزاب کې ذکر کړی کنا د عملونه دي عمل کوا عاقیده توحید ساته او رښتیا وایا چې دروغ بلکلو کلونه یې او صبر کوا او د الله نې یری ګربل چا غیر الله نه نه او د الله پهنوم مخیر خیرات کوا دا کولیشي دا, دا عمل صالح حدیث ته ارواخ کوي چیرې خلکو یی چې عمل ته ضرورت تنه چې دا عمل وسندای نو وای عمل لیکن ته کولیشي دا, دا. ترغیب اتباع رسول ته اماکان للمؤمنین ولالمؤمناتن او نتیجې ایس یو مؤمن نارینه لره او یو مؤمنه خزر اذا قضل رسول امرا کله حکم کلی الله او پیغمبر د الله دیو خبره لکه مخکې وی چې بار موزه کورونو کې کی کینه نا مریو کګنه ائین یکون لهمل خیره تمن امر ایم چې شید زدید پاره اختیار د الله او پیغمبر په حکم کې ذي وسوي كده زمنه فلق لا خلقها بني ولي امنا يس الله ورسوله اقسوك جنا فرمانيو كده الله دعى حكم ان من يود ببرداوا فضل لا ولا مبين يا خنانكم رهشو غمرى هذا تولنا فرماني په دې غمونه په حاضر کې کیږي یو سنت پیغمبر پکې نشتا او کو دعوت ولر ورکه چې دا په سنت کې نشتا او دا ری واجب کارو نمکوي دا ټولې مخ کې مراه وړایو دانی کاروستم تړایو او دا ټنګ ټکور دا شیطان نه پیدا زمونګه خپل اخا دا دوی مونږ تماشر جوړیږي نه مسلمانې دا اوس رد ذکر کوي دې اوراس میں باطل پاغه وخت کې وایز تقولو للذی علم الا علیہ او یاد کا چې تا اے پیغمبره هغه زید تا چمو شهورو ستاسو محبوب سره مزيد چدېر معزز خاندان نو په یمن کې چې ظالمان ونیو اماګه کې خرص کړه غلام پنوم حضرت خدیجه واغستو رضی الله تعالی عنها او بیا نبی سلام توبه اللهم او بیا کل چې لار او ترラルو چې د زمونږ زیار وراره دې مونږ سره پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم یې سما اختیار نشته تاسو ټوکای قصیدا سره یې هغه نه تبوزو کنه هغه یې نه دا پیغمبر ما باندې د مور او لارن ډیر مهربان دې او دې ما ته دا اولاد نه کم نګوري نو زنه زم د سره مسجدي خپشن نبيل عليه السلام ورته وي چې د تمازي وي او دې ما آزاد کړه الله دروازه لږه مساوي خوشاله مو داو حال ذکر کوي چې اغله وعده کړی او کورې سم نشو نبی عليه السلام با د دې نړۍ ته چې له خما په معزز خاندان کې په قريشو کې خزا کری دا اچیغا دماده په پولو روم دا او کده ولی طلاق ورکی نو به لما او دا خود آرابو پنید بانه دیر الزام دی چنگوری و آغستا دا بس الله اللہ را بلیزتوی چی دارا سمون په مانده ماتو مکن او کارو شو یاد کاشوی باتا اغی زید تا چی پاگا با بانده اللہو محسان کلی و چی ایمانی و لنصیب کلی و نام ام تعالی تاپی محسان کلیو چه ازاد کلی دیو امسی کالی که کا زوجه که چو سات ازان سارا بی بی خپلا اولا بخیر کی تلاقنم ماخلا واتق اللہ و یریگ داللانا و تخفی پی, پی نفسی که ای پی امبراتا پٹولا یو خبره پزلو کی امبراتا الله مبدیهم اغه جل الله کار کوله چاغه د حضرت زینب د نکاح خبره نور سنو پیغمبر چا سره پټ محبت نه ساتي د انبیایو د شان نه کچا ویلی نو ولت شوی دي اوس صرف دغه د نکاح خبره وا چې خلق دن گور دا د زنګور ده او زید تویزه د ابن محمد وی دا دزیه دی انگور پا نکا وستل دا داراو پنیز ماردیر لی قبیح کارو نبیل اسلام دا خبر پڑه کساته لی ناسا او تیری دی دا خلق دا خبرونا اللہ و حق تخشاو او اللہ دیر لائق دی چی دا او پهما قد ځ د من تورن په هر کلله چې پوه کو ځ داغې ځ نب خپل حاجته چې تلاقیې وړ وترن تلا و و کا نهمون داغې ن کا ک تا سره الله مونږ لې لاکوونه لمومنې نه حجن دا دې لپاره چرانه شي په مومنانو باندې تکلیف په دین کې دا له مصیباتو او بیا پر چا بازار تکلیف په ازواج دعایهم حق دغه حضور د پردو زامنو د دې کې چقپل زیه نه متبننه جزيه او طويلي او بیا د هغه غزه داسې غنیل کښ خپلنګور نه اذا قضا منو نو نو اتورم کله چری پوره کی دغه نه خپل حاجتو او چې طلاق کوله ورکی نبی دی راستې شي کنه هغه عرب وی چنګو رواجسته ول الزام د بت بل چانه شماتهولې تعالی رب عزت تدي پیغمبر په عمل باندې مات کنو یا زهرا زینب بیا نبی علیہ السلام واغس اللہ ایمول ابن کاور او کان اللہ مفعولا او دا کار د الله کڑشه او د الله علم کی ما کان علی النبی من حرج نشته په دې پیغمبر باندې هیڅ ولامتیا فيما فرض اللہ له په حق داږي چې تنازل کړي چې دا کار وکیداسته دا پاره جایز ده پایګې کوم الله وخت یا سنت الله فی الذین من قبل ده دا لا د دستور دی پایګې پیغمبرانو کې چې فرشوی دي مخ کې اریبان د بهمدار رسولانو ریواجو نماتول کنا وکړه امر الله قدرم مقدور او یقینا کار د الله اندازې شوی دی په اندازې سره الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ اَغَىٰ پِغَمْبَرَانَ كِي رَسِي دَ اللَّهِ پِغَامَاتَ وَخَلْقُتَ وَيَخْشَوْنَهَ او خاص دا اللہ نیاری بلچانو اگر کدی که تکلیفات راضی وَلَا يَخْشَوْنَهَ دَنْ إِلَّ اللَّهَم نیاری گی تی دیت یوتن خاص دا اللہ نیاری دا سو کولیم نشی وقفا باللہ حسیبا او کافی دے اللہ حساب کون کے دریم ترغیب اتباد رسول تھا او سیرت داغذی کرکی پرد درس میں باطل کی عورت کی دیو غلط خبری چی خلق با زید تا زید ابن محمد بھی دا زید دا محمد زیده کنه ملاوی نه دا اغداس زامن نشتا چی دا غی نصری شوی وعدی کلی نه ما کانا محمدن ابا احدی من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار دیوتن ستاسو نا چی سری و تویلی شی زامن نیو خواه ما شمانو اغدا رجولیت مرتبی تنور ولیکن رسول الله لیکن دا دا اللہ پیغمبر دے چابوی چی دا رسم یہ پدھم آتاو نو او دمرا تکلیف ورکاو نو بلچا بای مات کلیو کن اللہوی نا دا خود رسول کار دے انبیاء صد پار رہا لی گلی لیکن دا اللہ رسول دے نبیع سوالو چې خیر دې بل دې را لې غلې وکنه عزیز بارا نو یو حاتم النبیین دا خو هر دې د نبیانو او رسولانو ملکم دې چې رازي دا خو اخیری پیغمبر دې بس په دې باندې سلسله ختمه شوه نبیع سوالو چې سپته لګي لاور کې پیدا کی یو حق وو کنه رالتہ کې وا قاتل وینا وقان الله بكل شيء علیم الله په هر څه باندې پوه دی الله په دې پويږي چې په پیغمبر نشته نه په عربو کې نه باجم کې تاسو پتلای یایو الذین نعذکر الله ذکرن كثيرا ایمانولو ذکر کوید الله خو ذکر په طریقه د سنت د دې ذکر کثیر وی ا سنت طریقہ صدا چې په پټه باندې وي حفیان چوپټه باندې وي هغه تذکر کثیر وو وسبحوه بوکر تا و او الله تسبیح واه په سحر او په مازیګر کې ذکر معنا وکړه چې ذکر ځل ته وي چې هو هو کې نا ذکر دي ته وي چته دريږي او دلته توحيد بيان کي اورت ز شرك وکي وسبحوه بوکرتا و اسويلا هو الذي الله غزا تي يصلي عليكم و ملائكته رحمت راليږي په خپل پتا سو باندې او ملائک داغه دعا کوي تاسو د پاره د رحمت لِيُخْرِجَكُم مِنَ الزُّلُمَاتِ إِلَ النُّورِ دا صده پارا چه او باسی تاسو دا دیرو تیرو دا کفر و شرک و دا رسمون و رواجونون رنا دا ایمان تا رنا دا توحید تا رنا تا اللہ چه پیغمبر لده مقام ورکل دیا تاسو بانده رحمت را لیگه دیده پارا چه طول اتفاق ہو که چه دنیا نداد بیدی بی نیل رشی چنانا در بانده راشی وکانا بالمومنین رحیم او دی اللہ خاص کر پو ممنانو بانده دیر محربان علوی محربانی داده کنا تحییتوم یوم ایل قون سلام چه تحفد دی دا طرف نبسی باغورت باندې چې ملاقاتو که اللہ سرا سلام بایی السلام قول من رب الرحيم وعد لهم عجرا او تياركلي دي دي پار پخواه تانا چهو سبجانت جولي گي نا تياركلي دي دي دي دي پار, پار عجرا عزت من ناولي مامنان تاوي چده په همبر سرود ري مضبوطو چده دا دين رسو يوازه دي کنا يوازه اچه تاك وصغطوه يه یا ایوان نبیو اے پیغمبر پاک انا رسلنا که شاہدن و مبشرن و نظیرن بیشک مونگ لے گلے تو دنیا تا پتیزی موارو بانده شاہدن بیان که انکه ده قرآن و مبشرن خوشخبری ور که انکه چسوکی امانی و نظیرن او یرون که و چالرا چینکار که و داعین الاللہ بحضنهیم او دعوت ورکو انکه او رابلون که اللہ تا په دا حکم داغو اللہ وی لی چدا خلق راو بله تو پخ پلنی تلی او سراجم و نیرہ او سراجم و نیرہ او چراغ دی روخانه چې خلق بدن فیداخلی خلق بدن علم اخلی استا علم بنکمیگی سراجم و نیرہ و اغوش خبری ور کوم ایمان او تا بین الله من اللای فضلن کبیرہ چې بشک خاص د دې لپاره د الله طرف نه ډیر لوی فضل له ولا ته یو کافرین او منافقین ادي خلق خبره ممنحه دی هو ډیر زور لګي او چاله کی بچي خبره ونمنه نه د کافرانو او د منافقانو ودع ازاهم او که چې دې بیا تکلیف رسی الله یې رسیبا پریده دې ضررونه کته ته رسی هغه یې پروا ما سات ولي وتوکل علی الله الله باندې یې سمات کوان الله به بچکې او کفا بالله وكیلا الله کافی دې کنه کارساز ښه بل جاءت ساجدته ایا الزینا من واذا نکحتم المؤمنات تے سوالو چې نبی علیہ السلام زاینب سره نکاح وشو نکاح ولکه چې دا غي زول خاونہ عیدت تیر کی او ڈائریک داسه کارو چې الله وی زوژنہ کہا په دې جواب ده چې عیدت اوسوک تیری چ خذا حاونيوبل سرمله او شوی جنې مل او شو نه کي دا نه من قبل ان تمسوهن يا اي او الذين امنوا ايمنوا على اذان كهتم المؤمنات كلي جتاسو نکاکلي المؤمنانو زنان او سرا او بیا تاسو تلاق ورکی غیل را من قبل ان تمسوهن مخک مخک دلیس لگولونا فما لکم علی ان من عدت نشت استاسو پاگی بانده حق دا عدت <تصفح> تا تدونها چشماری پورا کوئی دسوشماری پورا کوئی عدت نشتن ها دور دا فمتعوهن بس جوڑا جامول ورکه او النَّسَرَحَنْ جَمِيلًا رخصتی اے کہ پر رخصتی دو خیستاو سران دا سیرت پیغمبر ذکر کئی پخپل کور کی تخپلو ازواج متوحاراتو سران هاو اغا بیبیانی و تبیانی چا دا غد پارا جي جائز سلام ور قسم یا یو نبی یو ای په امره پاګه ان حلل حلل کړي دی اور واکړي استاده پارا نکا ازواجک اللاتی اغبی بیان استا ات تا او جوره هن چتا ورکړي دی لا مہرونه لا یو قسم دی دي تمام هورات وایخه چې هر واره نبی رسول الله دوم ومه لکت یمینوک اغا وینزی چستا لاز تراشیم تداغی مالک شی ممع افا اللہ و علیک اغا چلی احسان کرده پتابان دیم دی دویم قسم او دریم و بنات امی کا اولونا ترستا و بنات ام ماتی کا اولونا دا او بنا خاکه اولوړه د معته بنا حالاتې کللات اوړړ د ماسیگانوته هغهه حجر نه مع کا چېديته سره حجرت کړی او د ته محاجرات وي درسملورم ومره ته ممن تن او هرر قسمښضا چې مسلمانې مومن ای یو وهبت نفس علی نبی کچرهغه بخیخ پلزان پیغمبر تا دته موهوبات وي بس دا سلور ست دا پار سلور قسمه دی قسمونو کی چې هر سوره ان تا دا پار جایز دی یو وهبت داونه چې ما هر پکې نه وي ان اراده نبی او که اراده لري پیغمبر ايستن كه ها جواخي لغي لرا په نکاسره ديك داغه اختيار دي چې کل زنانه راشي او غته وي چې تا تخپل ځان بخم دا غدي كتبره او سوچ دي او کې خو ښه شي ټيك دا كني بس انکار خالص تلكه دا احکام خاصه ته د پاره دا دوم را دیره دا سلور و نسیوا او دا داسی چه بخنو که مهر پکنی خالص تلک تل دا خالص تا د پار حکم دی من دون المومنین بغیر د نور مومنانو دا امتنا بعضی عملون دا پیغمبر پوری خاصی ندام پکی دی جاگه که امت سره نی شریک او دا غیر دا پار نی جائز. اذا علمنا ما فرزنا عليم الله یمږه خوبویو هغه اندازه د مہر چې موږ مقرره کړل په دې خلقو باندې په یزواجیم په حق د زید په بیانو کې او ما ملکت ایمانوم او په حق داږي وینځو کې چې مالکان شوی لاسونه دي لیکن لا یکون علیه که حرج دا زید پاره چې پتا باندې په دین کې څه تانګیران شي الله دین کې تانګی نه راولي کړ ما اجعل علیکم فی الدین من حرج پیغمبر ته وایي چې دایي اجازه مې ته تزه کو کو څو قسمونه بیان کړو چې تا باندې په دین کې پریشانی رانشي وکان الله و پور الرحیم آم. او یقینا الله بخشش کوونکې دې او انور ازادی نبیلی سلام عادتو چې بیا نه وی نه کله بیا سي کله کوي او کی نمبر مقرر کړو چې نه نو نه شپي دا نمبر مقرر کړو ولا تدیدې کی اختیار ورګي چې دا نمبر کو تاسو واجب او لازم نه دی کو تاسو کې ته چې دا او کمی نمبر او تد هغه نمبر ناغه او په سي رښتکه نومسته واخله او چې کومي نمبر ني او غی مون له مطالبه کې نومسته ترجی ترجمه انتشا او منهن رښتکو لشي د خپل نمبر ناغه څو چستاغغه په دې بی بیانو کې وتوي بی الیکام انتشاو او رانیز دیکول شیخ پلزان تا اغا چستا خوخاییم دیکستا اختیار ده حتاباند لازم نو دی او من ابتغیتا من من او که داسی وی چتای او تن جدا کلی دک پلزان اغای نمبر دیدو ختم کلی داسی وی پکیوی کنه د حضرت ماریو نو کته متاله بکه و من ابتغی بیا مې منه تا دا چانه چې <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تا یې جدا کړی دا فلا جن علیکا نشته څو غناو بلا ما سیا پتا باندې زالکا ته اختیارات چلا تعالی درګلو چې ستا کو خا نو کله چې خبر شي بیانبر لیخو اختیار ورکو دیو بیا بلکل استانا فرمانیت نکی او چطو تا سوه نو آغا با منی ولی پویی گی با چگل لیخو اختیار ورکره دی با آغا بانده خود زمونس حق لازم ندی و دیر استا قدر ازت و عدب بکی خواب زالی که دی اختیارات دا دید پار دی ادنان تقر آیونهنه د ایران از دې تا چې یې به یې سترګې د دې ټولو چې تور څه شي ورکړي شکر بادا کوي ولا يهزن او نه بغم جن کیږي و يا رضين او دې به رضاي خوشاله ويستانه بما ته تهونه كلهونه په غاسو باندې چې تور کوي دې ټولو ته والله يعلم ما في قلوبكم الله پويږي په ان استاذ په ځلونو کې دی او قال الله علیمن الله دار سنا خبر ده حلیما او ډېر لوي صبرواله ده اختیارات ذکر کړو نه په ازواج متوحاته باندې لګبو جرګه کنه چې وسوسه و مونږ چې زه یې سوي نو هغه وکم اګه چې الله ولاخ سي ارواړک نو دې آيت کله د ازواج متو احراتو مقام ذکر کړي او دا غي شان بیانې چې تاسو شانو شته كن هغه د دې نه حل له من بعدو نو دې رواسته ده پاره نورې زنانا پس دې سلورو قسمونه کج مخ کې سلور, سلور بیان زينب بهر وته نګانه کېچا سره یو ولن تبتلابیل نمن ازواجین ان نببدلی په دې سره نورې بيبيانې بی چې داوس کمیدي دې بنو باسي چې دي په زيبان دي لری کې وبلا راولینه نببدله په دې سره نور ازواج <تصفح> <تصفح> <تصفح> ولو عجب كحسنهن اگر کو ترڅو کوينه او خوشاله کې تعالی را حزنه او خاېس داوي کلمع ملکت يمينك همګر وينځو کې ازادي ده هغه کې خو حد نشته ده ښا مگر او وينځي چې ثلاث تراشي وقر سومرجي وكان الله ولا كل شيء رقيبا او دل لا په هر څه باندې تا عدب. عامنو و مې نه یا ایو الذین آمنو ايمان ولولا تدخلو بیوت النبی مداخله یې منه نوځه کورونو د پیغمبر تا بیوت هغه کوټې الا یوزن لکم مگر چی اجازه تو کړی شي تاسو ته الا تو امن د پاره د ډوډۍ پیغمبر چتا وعده کړیو ولیمه کړی او خلق راو لی نو بید اجازت نو بنا نرازه چقدر پا سوک درو لیگی نو او دومره را مخ کی با ام نرازه غیر نازوی رینا اناو نو بے انتظار کون کی داغی پخیدو تا چلا پخنی تا او تا سراشه کینه نا ولیکن ازادو عیتم لیکن کل چراو بللشه فدخلو نو داخل شه راشه فإذا تمتم كل جوراكه فنتشرون خارشه ولا مستانسين الحديث او تاسو به درجه زئ کی رغبت نکوي خبر او ته چې بس کور مونته دي عمل کو خبر کوي وسو پم په بل اخپا چولی اناس یا نه زاخد پیغمبر کور دي ان ذالکم کان یوز النبی پیشګه دا کار تکلیف ورکی پیغمبر تا ويستحيي منكم او استاسه حیا کوي چې مېل معنی دي منه شو له وات چه زه مېلم تاسو لا يستحيي من الحق او له هغه جن حیا نه کوي هغه د جپړواله ساتي ځکه تاسو توو چې بیا یې ساری ادی که حکم د پړ دی نازل شه حضرت انسوی ما به خلق راوسته او ډوړې ته ومکین لو لبا مچ اخیری کې زراتلمه نه یو خپلې درشل نباروه بلدنه او نبی له سلامي مراده فالتزوالان دښوا د حکم راغه وېزا سئلتمونا کله جتا سو سو غواળે د دې بيبيانو لا کنه سلو خلرګي سر فستن تار سو شي غواળે متان سو سامان او قلوبهن او دذونو پهما کاه لکوم او نهدي چې ستاسو دپاره زوررسول الله چې تا ضرر را د الله پ غمبر ته وتن کې زواجه من بعدې ده ا نه به چري تاسونی کا کوي د د د سره پس د د نه همشه د کاره حکم راغ منیکلو د نه کوافقانو قسمه قسم خبرې کوي خول بے پکے کولو جو دغا پکے زماغ و خدا دغا پکے ماللہ حکم راولی گے دا, دا پیغمبر خصوصیت تخا انہ ذالکم کانا انداللہ عزوی ما کار اداکار ناللہ پنیت باندھے دیر لوی دا گنا دے ماللہ حکم کارا را گلے نس دے کنا ابی دتیان دا, دا جو لکنا. جون کے دا پیغمبر فقبر کے جوان دے دے ادے جوان دے خود سراخ نکا نہ کیگی نزکہ او گور او دا سلسلہ دیھا الکو قیاس خو بالا کہ چ نسمی موجود کنا تا سن دی ویلی ادل تنس موجود دے ابدے ویلی دی کہ دا غز دا دا دا جون دادو دا مرکز پاتہ شفہ ان تبدوش ان کتا زخکار کرے یا خبرہ او تخفوه یا پزړ کې ساته این الله کان به کل شین علیمه بیشک الله په هر سو باندې خبردار دی دا اوس د کور خبره کوي چې کور کې زنانه په خپل کمره کې ناستای کنه د هره زنانه خپل کمره ای کنه نږدې کمرې تبسوک راځي نو بس محدود خلق ذکر کوي چه ده دی جازتشتا تبل چانا اپا کی گی دینا لا جنال اینا نشتا گنا پذی بی بیانو فی آبائهن اکا ده دی پلاران رازی ده دی کمری تانو خیر پل پلاران سا اینا او خپل زامن ولا اخوان اینا او نخپل روند دی ولا بنا ایخوان اینا او نغروی روند دی ولع ابنای خواتینا ونخریونه ددی بس دغه تا محدود کسان دی د دې کمرې دا حلق راتلې شيخه او خاون دی نوې چې ګورم ما خوره یې راغنو دی تہ مخپټ کو ما خوستا خوره یو کنه د دې خصنه هو زماره راغندې تہ مخپټ کو به غیرته وای آ خوستا خوره یو مل... ولا معاملات ولا نسائهن او نو مسلمانانه زنانه چر سو کې راتلی شي نسائهن ها نخا... بيدينه مين دواني کريستيان نه نور نو شي راتله ولا ملکت ایمانون او نيشتره سو ګنا باغ وين زو کې کے... چې دي بيبيانو خپل وين زين دي ملکان واتقين الله ای بی بیانو دا اللہ نو یری گئے پدی کٹیر احتیاط کاوئے الله اللَّهَ کَانَ عَلَىٰ کُلِّ شَهِيْدًا بیشک اللہ پا ہر صبان دی حاضر ناظر دی گوارے ارصوی نی تو با جدانن کم خلق لگیا دی پل پر دی پا کی یو زیناستا یو زی خوراکو یو زی ٹی وی تکاتو اب اجلی ملکیوی اس اخکاری نکا نا جا خود ترتیب د اتباع رسول تا او شان د پیغمبر ذکر کئ او ازواج متطهرات او ته امي یوې چې دا سره امدا د تاسو د کور خلک یې چې تاسو نه هني پریشان کنا ته دی به دا دین څنګه راشي چلته سره د کافرانو غم ده عدل ته کور تر شي نو نه پریشان یې تنان ذل خدیر لوی ډاډ ورکول غواړي تسلی ورکول غواړي د کله الله چې ولا ورګی کنه ان الله او ملائکه تهو یصلونا علی النبییه الله او ملائکه د الله چې سوم رضیم عیشا او اعرینوی پدی پیغمبر باندې چټې لرې کارو کو هم او د الله د دین خدمت وکړو اللہ طرفنا نا دی او دو ملیکو طرف نا دو آگانی دی یا ایو اللذین آمنو ایمان والو صلو علیه تاسم رحمت لے گئے پا دباندی چل اللہم صلی علی محمد اللہم مبارک علی محمد اللہم اید دو پار سوال کروے کنا تسلیمان او سلام کروے پا دباندی سلام اغه چې تاسو تراغلې دین کې چې السلام علیکم ایو هنبیو ورحمت الله او برکاته ټول منځ کې راځم دي کنه فقط نمرات دی ها او یو حکم اللهم تحکم کوي چې دې پیغمبر د پاره شفاعت وکړي دا شفاعت وکنه چې موږ هر منځ کې غوډه پاره سوال کو چې اللهم صل ادي چې سوال کینو هغه پوسيله کې پیش کړي چې الله د خپل پیغمبر په برکت باندې مه خپل منځنه پويږي الله تاسو یې تاسو یې ادي ودا وایي بهرمته رسول سيد الانبياء دا وایي بهرمته دا ردي ټکي د تفسیرونو کې چې راضي کنا دا مفسر قالځه د دلیل ندي ان الذين بشكاك سان يؤذون الله ورسوله چه ضرر راسي الله ته ان دال دين ته الله توحيد ته توه چه دې مشرکانو څومره ضرر اوره سو د الله توحيد ته نو دې تاسو باندې کی ورسوله د الله پیغمبر ته اجدا او سنت خلاف کوي لعنههم الله په دني او الله پر دیبان لعنت کړي دی دې دنیا کې هر چا تعلمه یاره د موږ د خلکو په نظر کې سپک را دي ادي په کله پټ کېوالې شاملې امفريخي وی لعنتی دانه هم لا په دنیا ول اخرته او په اخرت کې ما دله او عذاب مهینا او تیار کړي دې دې په عذاب رسوا کونکې ایا زمي پر اس خطبه ل وستا سرکاري مولاو مدام سلام کو له خلق ته چې د بدرین او صحابه او یا نمونهولیکه او چې د جاساجي تیغاله ته واچوې نو الله بولا جت پرکه په بیا واری اوراتو زنده کار وکوت ای وې چې توم ته د نمونه خو یا هاو کنا قران له خن راضی او دغه له راضی کنا خن اوس چې کم خلق ناس ته اٹل گمراه شه ټول دغه یعتماد پدې پیدا شو دا چا گمراه کو لعنهم الله فی الدنیا والآخرة دا اوس خبره چې بیا ته نه یوسلی تاسو کوم واحد چې دا کم زیری بیا تاسو кайهو یو کتاب کی بیا ار کتاب ما توفیا خیا یاده دا زه تقی عثماني په مجربات کې دی هغه مجربات ما تاو او يره خب بسم الله معاف کا تاسو پي پريانې سو نه پري نو يدل ته و مونږه ماف کو قیامت کې بس چل کې وات ظلم عذاب مهينا الټه بزولان دي خه تیار کړي عذاب رسوا كون کې والذين يوزن المؤمنين والمؤمنات اگر کسان چې zarar راسي مؤمنانو ته مسلمانانو ته چې نارینه دی ول مؤمنات هم مؤمنانو زنا نه بغیر مكتسبو بغیر د دینا چریسو ګنانه وکړي اسی په الزام ورلګي فقد هتملو بو ته نو ویسم مبینا یقین ذی خلقو ډیر لوی زمواری واوسطه د موارو ګرې د د ډیرو لوتهغو او دګنااخکاره چې څوک په پا داسې پاکو بندیانوبانندې الظام الزام یا ی نبي ی قل لزوااج کا دا دبار د لو حکم صرراغ چې دنانه چې بار ځي نو چل بی دی و کوي او د خپلو بیاو تهدي هم او بناې کا د خپلو لو ته هم ونس مومننی او ټولو زنانو ده مومنانو تهم یدنین علیهن من جلابی بهن چراواچی پخپلو زننو بانده اغلوی لوی پڑونی جلباب لوی پڑونی بوکری داولی دا حکم خنو دا چی دیوزی خلق با ناشنا بوا چی چې سوک دی ناشنا کار دی بدا علی اسلام غریبا او یعودو کما بدا دا اسلام چاوال خکار شنوم ناشناو دلکان ولس چوالوزی او چي ابيابويزه صحت تر سيخا ته وب ناشنا کاری ملاوي ناشنا خدې کنا ذالکا تا پړوني اچولو ادنا ايورفنا ديرن زدي ز چي دي په جن دي شي جوړدار مسلمانانو زنانه دي څنګه په حیا او په عزت کې روان دي ارتبه وی ذالک ادنا ی اورفنا به او ذکرنایک سوی بنا مخ بنه پټی ولی چی پی ای اورفنا چې پیجنځې شنو ستر پکې کوم ځای نه را یاسر قران تحریف کړی ذالک دا سطر و پرده چی دا اد نادیرن از دیدان یعرق ناچی دیو پیجندلشی ار سوک بوی چی دا مسلمانانو تنانا دی فلا یعزین دیتا با سوک ضرر نشی رسولی وکان اللہ و غفور الرحیمان او یقینا اللہ بخشش کن کده محربان و منافقان چتا صبری دو اگی با پا دی دینو تا پشی کولاو تناناو تبکل از یو زی ناس تا کبل زی ناس دن اللہ و تا زورنا ورکی جسام شای گوره لیلمین تا المنافقونا کمانا نشو دا منافقان دا خپل پل شیطانینا واللزین فی قلوب مرزن هغه کسان کمنافقان ندی حضورنو کې ناجوڑ دی دونو کې مرز دی والمرجفون في المدينه تي. او دټ کلی خبري چې کوي په دې مدينه کې ها اټکلی خبره حسینا ودي انګامه جوړه کې پروپی ګنده جوړه کې الله وي کذین نه مونږ نکېګې لنو غريان نکوهیم مستخله ژوندې کنا تا په ورواچو نو دی عبرت ناخلی چې بنو قریزه سشو بنو نذیر سشو مکیواله سشو سشو وا چډیر لوې به کولې نمونہ به خند وګچار او ستیلہ نو غریان نه کبه هم تاب اور واچوم په دی باندې ثم لا یاویرون کفیها بیا به دې تاسو سرګاون تیرن کی په مدینه کې الا قلیل مگر لکو ملعونین لعنتیان وای چې کوم ځای کی کنه لعنتیان وای عینما سقفوکم نه چې موندل شي او خذو نیولې وشی وقتلوا تقتيلا وقتلوا بشيء قدير نكار قتل سر بما منافقان قم ذخره کی دو تا غلاری خبرلہ نسخہ جدا تیار کړي دکنه سنت الله فی الذین حلوا من قبل دا دستور د الله دی پاغه امتونو کی چیرشوی مخ کی ولم تجدا لسنت الله تبدیلا چری ونو می د الله دستور را لدل یسالک الناس عن الساعة چیکله مسالہ سخته بیانیدکنه دیبه تاسو نه شورو کړه خیر قیامت وکلی خیر زمونږه پارا صحالال دی صحران ذات بوزونی دا, دا مسالہ سخته او ګراله په لګیدنو یسالک الناس عن الساعة کني ذلته قیامت څخه خبره ده تبوس کی استانا خلق او په حق د قیامت کې چیکله وی قل انما علم عند الله وایا وت چې علم دا, وما قريبا تا تا علم دا وی الله سره دی او مایا یذری قال الا او ته چې خبر کړه شاید چې قیامت نږدې تا ته علم نشته رې ان الله لعن الكافرين بشکل لعنت کړي په دې کاگران او ظلم او ته یې ار کړي دې دې پارا جهنم الیدین فی همیشوی پاږي کې ابدا همیشا لا یجدون ولیا ولا نصيرا نبا مو میسو دوستو نه مددگار څنګه چې نن قبر کې کی کیدی یوازې شو د قصبې ټولو مری یوازې وي بیا خو ملاقات ملاقات نشته بس جزیزانه یوازې شونه دی وتر همیشې یوازې ښه دوست کم دی مددگار کم دی یوما تقلب وجوههم في النار یاد کا غرضو چاړولې راړولې وشي مخونه د دې په ور کې لکه وګي چیرې ته یقولون اذي وچي وي یالیتنا اتوان الله او اتوان الرسولا چې شرطونه ولا ورکو کنه نو سه دماغو کارو کوه چې ذا زولیکم راشیو مخه افسوس د مونږ لره چې مونږ تابعداري کړې وي د الله هغه قبول کړې وي تابعداري هم کړې وي د پیغمبر اگر شوند مت هم په عمل کرا واستې وسو ته یاد شو وقالو ابیا بوئی ربنا ایرب زمونگا ان اتانا سادتنا مونږه د دنیا کې تابيداري کړی واده خپل بزرګانو سیدانو او کمیاګانو کفاجګانو اکه شیخانو همږه دوي تابيداري بس فضلوا نسبيلا ډیر بجې راڅراو کړل ت바이 را لو کړل گمراه کړي یو د سې لارې نه د قران نه ربانا نه مینه العذاب اے رب ور کذیل را د چن عذاب واخ پلو گمراه هم تبا کذان سر د چن عذاب ولعنهم لعنا کبيرا اعلانته کا پذی باندي عدالت ډیر لوي يا اي اولذين امنو والو لا تکونو كالذين اعذوا موسى مکیګه ورې په شان بنی اسرائيلو چې ضرر رسو موسا عليه السلام تا سوګرې په دې امر ته ضرر اونر رسوي فبرره اهل الله ممما قالو نو پاکو ساته الله موسى عليه السلام لره دا غیذ خبرونه چا وې دې بیمار دیو سوری کې مرض دی چا سب خبرې وای جوړه چا وې دې ريولسې هر د و سره او غټه واله مما قالو وقانان دلای وجیه او دې الله پنیزباند ډېر مخاورې زه یا ايها الذين امنوا اتقوا الله ايمنا ولو يريكه ذا لانوا وقلوا قولا سديدا او خبري كوي وينك ووي نادي رضروستان دروغ موای تشرك و بدت خبري ما کوي يصلح لكم اعمالكم الله بما عملونا قبول كي درست بكي ويغفر لكم ذنوبكم بخنهو کتاب استغناون استاسو او ما يتبع الا ورسوله اټول چل په توحید او سنت کې واخا هغه څوک چې تعهداري وکید توحید قبول کې او تعهداري وکید پیغمبر سنت قبول کې فقط فاز فوزا عظیما یقینا کامیاب شو ډیر لوی کامیاب سره خوځه عظیم دې توہی ادا دمرгран کار دې توحید او سنت توبه ان اعرضنا الامانه الله ای موږ وروان دا کده امانت ښا ال سماواتی وال ارضی وال د اسمانونو تاو دي زمکو تاو دي غرونو تا آیا چې دا امانت زم توحید او سنتو دا قبول کې فابینا ان يحملها دا وی بالکل انکار وکړو خیانتو کې پدې کې واشفقنا منها او یری دل دخیانتنا طریقه بول کړی کړه اسمان چرې د الله د حکم نه خلاف کړی نه زموږی کړی دی وګړو کړی دی بس چې سوته الله ویلی دی نو اقصی دی دا غی د الله توحید و کنا دا نه کنی غنی سجده یې کوي روکو کوي سکه یې حنا چې کومه زمواري او تحواله کړی دا کم کار تینا اخلی په طریقه یې غی بالکل رکاوٹ نو دے کردی لذا اللہ توحید قبلول دی کنہا وحملہ الانسان اچھے انسان راگی نوزان لے غاڑا درنکڑا خیانتی اوکا خا خلقوی غاڑا درنکڑا سمانا خیانتی اوکا کنہا خا دو بگیدیر لوے خیانتو کو انہو کانا ظلوما یقینا دا انسان ظلوم او جهول اگر زیدو زلو موجول نه پهاسمانو ک شته نه په غروو کې نه په ځموکو کې نه په زنده سرو دا شته د داسې پ بلځ نه شتهګورېته انسان سره دی د زلو موجول شوخه یاز دبلله منافقی اول والمنافقات د عاقبت بدا شي به عذاب ووررکې منافقام ل را ک سړی دي او منافقانېې ښی دي چې او سره مګري ووي هغې دینه مخکې په منافت ک و المشرکین و المشرکاتی و مشرکانو صارو لرا و مشرکانو خضو لرا دا غزولو موجهولو خوا و اتوب اللہ و للمومنین او بحربانی بوکی اللہ و مومنانو بانده کنارین دی و مومنانو زنانو بانده ام دیتی نبج شنو و کان اللہ و فور الرحیم او دی اللہ بخشش کن که محربان